і припаси, Віллі знову розклав усе це на задній сидушці, наче запам'ятовуючи, де що кладе. Залишилося ще трохи риби з тієї, що ми запекли на вогні, і не доїли. І він також поклав її за сидушку. Після цього ми знову розділилися. Баварець обрав собі місцем засідки все той же ялинник, тільки трохи ближче того місця, куди ми перекотили машину, і, насправді, він просто залишився біля неї насторожі. Я ж повернувся до своєї клуні в коноплях, перекошений, верх якої було видно з ялинника. Сигналом попередження залишався крик сови, на крайній випадок, постріл. Сонце піднялося над лісом і хоч сам його сліпучий диск, поки я обходив ставки, лише роз'явився у просвітку між кудлатими сірими хмарами, у повітрі парило немилосердно. Ставалося, все принишкло в очікуванні неминучої зливи. І трави, і води, і птахи, і навіть жаби, лише найменші з них, кумки, невтомно викликали дощ, із вербових та ліщинових кущів, на гілках яких вони переважно сиділи. А ще цвіркуни у коноплях не стихали ні на мить. Вони мене й заколесали. Там, у клуні, мене й застала гроза з громами і блискавками. Грім мене й розбудив. До того ж, скоро виявилося, що старі струпішані порослі мохом сніпки на клуні у багатьох місцях протікають. За трухлявими одвірками поверх конопель виднівся схил горба по той бік видоленку і контури лісу за пеленою дощу. Коли спав, знову снилося, як стріляю. І спершу здалося, що гроза була лише відлунням того бою, де я гатив з гочкиса саме в тому напрямку, над коноплями по схилу горба, і навіть бачив, як кулі сікли траву, і дерн розлітався клаптями. Хоч насправді з такої відстані я аж ніяк не міг цього бачити. Я знову чув вигуки Сергіяч, ту суку зліва", І улюлюкання долітало десь збоку все ближче і ближче. Потім той лисий. За коноплями немов спотикнувся, упав і двічі дригнув ногами, а тоді зверху щось бахнуло, і ще я встиг подумати, що вони закинули лимонку на сніпки. Так і прокинувся над клунею, і далі раз по раз греміло. Я пересунув сіно у ближній від входу куток, що видався мені найсухішим, сів вперше спиною у стіну, і знову заплющив очі. І ще деякий час продовжував відстрілюватися, чув улюлюкання і бачив схил горба. І знову той лисий за коноплями упав і знову двічі дригнув ногами. Але тепер я вже розумів, що це сон. Лебонь, інші сни мені тепер і не світять, ще встиг подумати, розплющивши очі після наступного удару в небі. Потім сидів і просто слухав зючання води зі стріхи. Над Клунею і далі раз-пораз раз гриміло, а із стелі у протилежному кутку вже накапало цілу калюжу. Я чомусь подумав про тих людей, які вчора ще до з'яви гарнізонників повозили сіна. Напевно, я їм навіть заздрив, тільки не хотів собі у цьому зізнаватися. Звичніше було думати, що я тут не просто так шастаю лісом, а воюю і за них. Але ж хто все-таки був коло Віліса? Де поділися тушонка і гранати? І що робити далі, коли допомоги чекати нема звідки? Всі наші хлопці, якщо не в землі, то по тюрмах та Сибірах, і, можливо, лише одиницям вдалося легалізуватися тут чи пробитися на Захід.